Càpsules musicals amb Rafel Corbí. Avui la música en català preu un protagonisme amb la música des del 2018 en Sempre que estava sola, l'àlbum de Doctor Dropo. A les palpentes en la foscor dinsant-nos en el bosc Doctor Andropo és el nom artístic del cantautor valencià Francesc Pedrotxe, nat a Sant Julià de Lòria al 1964. Després de la dissolució del grup Dropo, al 1999, Doctor Dropo fa versions de cantadors catalans i valencians i realitza diverses actuacions. Dropo frou un grup valencià de rock, actiu durant els anys 90. L'integraven, entre d'altres, Borja Pinalba, Ximo Tomàs i Gómez i el doctor Dropo. Musicaren poemes de Vicent Andrés Estallés, com La veu d'un poble, el seu tema més conegut, El clan dels socarrats, de Miquel Duran de València, així com d'altres poetes com Joan Roigis de Corella o Ousiàs Marc. Actuaren el cinquè tirant de rock, amb Sau, Altall, Lluís Llach, Obrim Pas i Marina Rossell, el 1995, també a Alacant és important aquell mateix any i la tercera fira del llibre de València la seva discografia començava al 1995 amb si fos un crit i també acabaven d'altres àlbums com la velleta centenària música contra la relaxació o tirant de rock. d'habitants pets turistes que ja no compre ni tabac ni condors i que tinc més moradures que abraça de si sí tots ara vaig a cantar-me la meua cançó. Ara que m'envolta la precarietat que escric en alegres mentre es floren per aquel que és el propi estat. És probable tindré un infart que sense que em quede parat en el semàfor sem vet L'any 2001 s'enregistra el treball autoeditat «Ningú no vol ser poeta» format per textos propis i poemes musicats de Vicenç Estallés, de Marc Engranell i de Francesc Rodrigo. Realitza diverses actuacions per donar a conèixer aquest treball i obté una resposta càlida del públic. L'any 2005 enregistra el treball autoeditat entraran a casa. El desembre del 2006, en doctor Dropo intervé en la tercera edició del festival Incrustados en el Escaparate a la sala Los Manantiales del Cap i Casal al costat de grups emergents i d'altres ja consolidats. Estan molts anys cantant i treballant El 2007 enceta una experiència musical denominada El Muntatge, una cançoneta i a la presó, en Carles Anguix i Lluís Vicent. En aquest espectacle es barregen cançons dels tres cantautors, incloent monòlegs. Aquesta agrupació del muntatge dura fins al desembre del 2008. El juny del 2009, Doctor Dropo publica el treball Psicotrops, editat per Cambra Records. Els temes són presentats en homenatges diversos i actes reivindicatius d'associacions, com ara el col·lectiu Ovidi Molló, Salvem el Cabanyal Iben i Venimaclet en Bio. El 2012 realitza l'última presentació del treball psicòtrops a la 43a Fira del Llibre de València en format elèctric acompanyat per Diego López a la bateria. El 2015 participa Doctor Dropo en el recull de poemes a musicats de Manel Alonso després Vingué la música. Avui hem estat escoltant les cançons que formen part del seu àlbum, preciós àlbum que porta aquest nom de Sempre que estaves sola. I avui també aprofitarem per acabar doncs amb la cançó que li dona nom. Hem recollit una mica la història musical de Doctor Dropo, el nom artístic del cantantor valencià Francesc Pedroche. No hi ha un final